Sempre al teu costat Presentat i dirigit per Jonathan Castelló Tercera festa andalusa a Rosas A l'antic Campic Bahia Els dies 13, 14 i 15 de maig Divendres a les 9 del vespre I inauguració Tot seguit actuació de l'escola de dansa De Gabriela Martín Després actuació del coro rociero I quadro de baile de la Casa Cultural d'Andalusia I per finalitzar Balla amb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 Tercera festa andalusa-rosa a, a l'antic Càmping Bahia, els dies 13, 14 i 15 de maig. Tothom està convidat. set música la més musical Sempre hi ha un abans i un després ara toca la connexió eclèptica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 80's Factory, un programa presentat per Rafael Corbí, a 107, a 107 Música. A 107 Música arriba tota la informació esportiva. Els diumenges, de 8 a 10 del vespre, 107 Esports.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 107 esports. Són l'esport de la comarca al teu abast, Dani Pagès. 107 esports, amb Dani Pagès. Molt bon vespre, amics joients del 107 esports. De la 107 música passen en aquests moments 6 minutets del punt horari de les 8 del vespre. i comencem aquí una nova edició d'aquest 107 esports Una edició en parlarem de l'agrupació esportiva Roses. De fet, eh, començarem parlant d'aquest Roses eh, avui, eh, i és que ja tenim aquí a Gabriel Maragall i a Sergi López, el president i l'entrenador, l'entrenador i el president, en aquest cas, d'aquesta agrupació esportiva Roses, que fa dues setmanes aconseguia aquesta sense categoria a anar a la eh, segona catalana, quedant campió de segona regional grup 15 per tant d'aquí uns moments després d'una petita pausa començarem a parlar amb ells també eh, tindrem una conversa amb el nostre company Carles derutos cap eh, cap de premsa del castell de fels amb el qual parlarem de la darrera jornada segona divisió B i a tercera una darrera jornada que es presenta d'allò més interessant per tant doncs nosaltres que sense més dilacions, també naturalment parlarem de la victòria del Girona el passat eh, dijous davant del Xerezc per 4 gols de 2 en un gran partit dels homes de Raül Agné i, com no, també del partit que ha disputat avui el Girona, a Cartagena, també del Parlada, de la Unió Esportiva, Figueres tot això des d'ara i fins al punt horari de les 10 del vespre, per tant, doncs, esperem que estigueu al nostre costat i disfruteu de la informació esportiva aquí al 107 Esports. Per tant, doncs, nosaltres que anem a fer una petita pausa i entrem ja en matèria parlant d'aquesta agrupació esportiva Roses.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 Doncs efectivament, avui començarem el nostre 107 esports parlant de l'agrupació esportiva Roses i es que fa dues jornades va aconseguir el títol de campió de segona regional, grup 15, i ho va fer de la mà de Gabriel Maragall, el seu tècnic el qual avui tenim aquí, molt bon vespre Gabriel. Bon vespre. També tenim aquí el president de l'entitat en Sergi López. Sergi, molt bon vespre. Bon vespre. Amb vosaltres dos doncs, avui volem fer una mica de resum del que ha estat aquesta temporada per l'agrupació esportiva Roses, un Roses que havia baixat dues categories en les dues últimes temporades, de regional preferent a eh, primera regional i la temporada passada de primera regional a zona regional, eh, i aquest any ha eh, costat, però finalment s'ha aconseguit, aconseguit l'objectiu. No, Gabriel, explica'ns una mica doncs, eh, com el mes de setembre, quan començava la temporada, t'ho imaginaves, eh, que, quins són els sentiments que tens ara? Explica'ns una mica tot plegat, eh, Gabriel. Uh, bé, la idea jo crec que s'hauria d'anar una mica més enrere perquè s'ha de tenir memòria i de quan vaig arribar l'any passat que vaig quedar un dia amb en Sergi i amb en Dunyac i en un moment molt difícil pel club que portava zero punts al mes d'octubre i, i me'n recordo aquests moments perquè va ser molt difícil l'any passat a primer regional amb una plantilla molt justa i el president aquí davant que no és qüestió en sabonar-lo però ho he dit sempre i la resta de la directiva van estar sempre confiant amb la feina meva i dels jugadors i sempre en positiu i sabien que hi havia la possibilitat del descens, com així va ser. Llavors la directiva encara m'ho va posar nerviosa i la idea seva era fer un bon equip aquest any per mirar de recuperar la categoria sense que fos una cosa obligatòria, però intentant assolir-ho. No? Això et dona una tranquil·litat, de saber que tens una gent que et recolza, que compleix amb tot el que promet i van mirar de fer amb una feina de fitxar l'estiu jugadors interessants, compromesos, molta gent de roses doncs poder retornar al club a aquesta categoria i hem treballat la veritat és que tranquils amb aquest aspecte que tothom ramava a favor però alhora molt intensos perquè per competir s'ha de intens i amb moltes ganes i, i tot ha sortit rodó i hem una mica recuperat aquestes dues categories en un any no? Uh, Sergi, parlem una mica del que comentava ara en Gabriel. Uh, vosaltres uh, la temporada passada en el moment doncs, en què va arribar en Gabriel estava coés a la primera regional. Uh, com, co, com va anar que néixi buscar en Gabriel? com, com... Per què va apostar per en Gabriel? Recordem que ell havia estat a l'escala, havia estat també entrenant al futbol femení de l'Estatit. Com, com arriba Gabriel Maragall-Roses? Eh, Bé, bueno, doncs pues quan la situació ha començat amb la campanya anterior, veiem que, que les coses no, no sortien, que veiem un club que començava a estar en una situació molt delicada, ja estava en una situació delicada perquè econòmicament Eh, com ja és el Vox Pòpuli, estàvem, bueno, després del descens a preferent, eh, eh, estàvem, bueno, un club bastant tocat, va començar la temporada no gaire bé, estàvem a la jornada quatre, o la quarta, quarta o cinquena, amb zero punts, i, bueno, doncs a la, la, la Junta Directiva va creure que tenien que trobar un capità, un capità de... No, com se diu, un, un patron de barco amb una mica d'un currículum amb una experiència i, i amb un caràcter mm, guanyador com, com en Gabri o sigui, aquí el, una característica principal d'angabri jo crec que és guanyador i era la persona que necessitàvem per tirar aquest projecte cap endavant no era un projecte d'un any ni de dos la, quan es va pactar el fitxatge d'angabri era per fer un projecte a mitjar les quatre 5 anys perquè la idea és fer un projecte de futbol, de, un projecte de club no? sinó eh, de reforçar el futbol base ser eh, que, que evidentment això beneficiés en un futur la, la primera plantilla en Gabri se va fitxar per, per portar l'equip cap a on s'està dirigint i eh, per, també, Pues, degut amb la seva experiència pues, ens donés un cop de mà també en el futbol base mm, jo crec que la, avui dia pues, <coughs> hem assolit un, un ascens de categoria eh, que, que evidentment hem de celebrar i disfrutar-ho el dia a dia i, i, el, i, i a l'avui l'any passat vam descendir era una, era una, era una possibilitat no era, no, era, no era una obsessió el no descendir i d'aquesta manera doncs, l'entrenador pot treballar bé sense pressió i, i, i pensar no només en el final de temporada de baixar o no baixar sinó pensant en, en el futur en, en els anys que ens vindrien i aquest any hem, hem assolit l'ascens hem quedat campions i tenim que continuar treballant amb la mateixa intensitat sense relaxació i pensant en la segona catalana Pues, eh, com si fos una primera regional com la segona regional, o sigui, en doni igual la categoria que sigui si jo crec que hem de continuar en la mateixa línia en la mateixa filosofia de club i jo crec que d'aquesta manera pues, el Roses pues, eh, arribarà a estar assolit i consolidat on, on per la seva història pues, la, eh, li pertoca jo crec que tenim, ja et disfrutar avui el que hem guanyat i continua treballant amb la mateixa intensitat i amb els mateixos reptes i a veure, jo crec que no, no és cada campió i ja ha ja, ja relaxar-te no? jo crec que hem de continuar en la mateixa línia i per això en Gabriel pues, és el que, el que porta el timó d'aquest projecte uh -huh. uh, Gabriel uh, sé que em diràs que sí però ha uh, costat uh, més del que sembla? Home, cada campió uh, qualsevol categoria Futbol base o amateur, regionals, o em vaig quedar campió en l'estratit femení, l'estratit femení, o qualsevol lloc, és molt complicat, perquè hi ha altres rivals que també volen quedar campions. Jo crec que, mm, pel que he vist de tota la temporada, hi havien quatre equips eh, amb plantilles similars per assolir el títol, potser alguna cinquena també, i, i durant la temporada s'ha vist que hem anat tenint rivals diferents. Eh, ha costat perquè perquè és de treballar molt treballar molt vol dir fer tres entrenaments que la gent vingui tothom que tothom que hagi bon ambient que tothom s'impliqui que tothom vulgui atacar, tothom vulgui defensar tothom estigui al tanto i jo crec que agraeixer això doncs aquests rivals similars de plantilla o de, o de qualitat els hem pogut deixar enrere no? també hi ha factors potser de sort o de, o de moments especials que, que se't giren les coses a favor però jo crec molt en el treball sempre ho he dit que l'únic que puc garantir intento és treball, treball i treball i en aquest cas aquest treball ens ha donat aquests fruits de cada campió no? uh -huh. uh, Comentes de diferents rivals uh, però és que en aquests moments en manca de tres jornades per al final li tragueu 15 punts en el segon classificat uh, és, és jo crec uh, una bestialitat no? jo crec que estem fent uns punts increïbles l'altre dia no, deia no que podem inclús assolir a nivell de segona regional els millors punts als últims 10 anys. No? i això pot ser una mica la, la guin del pastel que volem els jugadors i jo mateix. ja que hi som no ens doncs, de, de continuar amb aquests números fins als 3 partits que queden fins al final també amb els gols en contra, tot plegat. Però però, però sí síment els números són molt molt importants perquè també s'ha de dir que a les plais que quedagat segon amb els números de les plas, potser a qualsevol altre grup de segona regional lluitria pel campionat. O si sigui, notres hem estat molt i molt bé, però jo crec que les pla ha estat molt bé, i quasi fins al final, el Bas i el Torroella també han fet molts punts. Uh -huh. uh, parlava en Gabriel de números, uh, si parlem de números, uh, 31 jornades disputades, 27 victòries, uh, 3 empats, només una derrota. Uh, 62 gols a favor, 11 en contra, l'equip uh, menys golejat de, des de primera divisió fins a segona regional... Uh, jo crec que és per estar-ne orgullós no, Gabriel? Sí, sí, repeteixo, els números, toco fusta eh, però dubto que els tornem a repetir perquè aquestes coses passen cada 15 anys cada molts anys uh, i mira, és que dic jo crec que sense, com deia el, el, el Pere Cien, Sergi que sense l'obsessió que això ha sigut lo vital de pujar, pujar i pujar vull dir, amb la tranquil·litat de fer només la feina Uh, també teníem l'aspiració de cada primers i això ha sigut el que realment era important aquests números són premis són, mm. són uh, accessoris fantàstics del premi principal que és cada campió uh, fa, recordem-ho, dues jornades que cada campió, la setmana passada uh, l'equip uh, va guanyar el Vidalamat 5 a 0 no sé si en aquests moments uh, una vegada doncs, ja l'equip uh, pujarà de categoria i té el liderat assegurat no sé si costa més motivar els jugadors que abans la veritat és que eh, ens hem deixat anar una miqueta jo he notat els entrenaments però és normal perquè la gent s'ha relaxat una mica però tenim la sort d'aquests números que fan que la gent estigui en ganes d'aconseguir-los no? aquests números eh, dels partits guanyats dels punts a favor, dels gols en contra que això doncs mira, a mi per exemple, em va molt bé perquè és una motivació extra per als entrenaments donar una miqueta més i perquè anem als partits a, a competir, a guanyar, no? Però una miqueta hem baixat el, la intensitat, és nota. Mm -hmm. Des de la directiva, tots aquests números com, com es veuen, uh, Sergi? Home, els, els els números jo crec que són espectaculars, no? Perquè he dit l'anterior vegades, no? O sigui, jo crec que el, el... No ha sigut fàcil, eh? O sigui, abans... O sigui, la Lliga no, no ha sigut un un passeig de, de roses, jo crec que el, hem tingut el, els rivals que hem tingut, tant com, el, com les Plays, com en deia en Gabri, amb els números que té, era per lluitar pel campionat, eh, el Torroel i el BASE, o sigui, no ens han posat fàcils, o sigui, han sigut partits eh, complicats, a veure, no, no crec que que amb els números, números que hem fet jo crec que és difícil tornar-ho a repetir i des de la directiva pues, es veu pues, bueno, el, el, la feina que s'aveia als entrenors la feina que, o sigui, la, veure, és que s'ha transmitit la sang de l'entrenador és que ara la sang al, al camp, o sigui els jugadors és que eh, anaven tots a una era, és, o sigui, és, un, és a dir no he vist mai un vestuari tan unit i tan, tan conjuntat i tan, tan a totes totes com que he aquest any i això pues, ho, l, ho ha lograt a, a en Gabri o sigui, els jugadors es, anaven, des del minut 1 al minut 90 anaven enxufats la sort, jo no crec en la sort jo crec que la sort i la mala sort és un efecte de causa o sigui, jo crec que el, si han guanyat 7-8 partits com s'ha fet eh, públic no? de, en els, el, del 90-95 és simplement per una raó perquè el partit no dura 90 minuts dura que, fins que l'àrbitre xiuli el fill del partit i si tu estàs enxufat als 93 minuts 95 doncs sí que en els últims 5 minuts que poder, hi ha un xic de relaxació per part del rival o per part de... de, bueno, de, de, de s'adorm el partit doncs el Rosas estava allà fins que l'àrbitre xiulava eh, i aquí doncs, veia l'oportunisme de, de, de, bueno, de, de poder arrascar aquests punts en els últims minuts, Pere, perquè és que el partit no acaba al minut 90 acaba al 95 o fins que l'àrbitre xiuli, repeteixo i aquí ha sigut que bueno, la sort hem tingut de cara, també s'ha de dir que l'any passat aquesta sort no la teníem llavors, pues, bueno, jo crec que la, feina, a dir, que la feina que ha fet en Gabri ha sigut espectacular i torno a dir, pocs vestuaris n'hi ha com aquest, o sigui, la unió és total i molta il·lusió i encara aquesta setmana passada, ja era, ja després d'haver quedat campions, els jugadors continuen enxufats, de, de fet de viure un partit a l'estadi ben guanyar 5-0 al Viladamat i la gent deia, ostres sembla que aquest, aquest equip encara no té, no té suficient en guanyar el campionat sinó que encara vol més i és el que te deia, o sigui, jo crec que s'ha de continuar amb la mateixa intensitat com si no haguessis guanyat res i anar el dia a dia treballant i cada partit una final i anar fent i anar a tirar cap endavant i aconseguir pues, bueno, aquesta uh, consolidació a una categoria que jo crec que ara mateix és la que el és per la seva història i el seu, i el, el seu caché jo crec que és, la, és, la, és, és on ha d'estar crec que ara mateix hem de pensar on doncs, bueno, treballar per la temporada que ve continuar la mateixa filosofia nosaltres com a, com a entitat, com a directiva nosaltres apostem pels pel jugadors de, del poble els jugadors de, de Roses que és en si doncs, bueno, la, una, una, un, una, un, un detall que s'havia perdut en els últims temps que l'agrupació esportiva rosa, els jugadors que hi, que hi participaven a la plantilla pues no, la gran majoria eren de fora Tenim la idea nostra era, era recuperar això recuperar el, la filosofia de club recuperar pues, eh, aquells moments de glòria que es van donar fa anys a primera catalana preferent, que la gran majoria de jugadors eren de roses i no venien de fora llavors pues, això s'havia perdut en els últims anys i això pues, eh, de la mà d'en Gabri ho pues, estem Eh, mirant de recuperar i, i nosaltres eh, amb molta il·lusió i amb ganes de que, de que això que la festa continuï i que l'any que ve sigui, en, ens donguin aquest equip moltes tardes d'alegries i moltes tardes de glòria, eh, Tan com el futbol base, ja t'ho dic, la nostra fila la, la nostra el nostre projecte no és un projecte només d'una categoria, és un projecte de club, començant pel Prebenjamí i Escoleta, acabant en la primera categoria la primera, el, primer, el primer equip i per a nosaltres és tan important una cosa com l'altra uh, Sergi, uh, la setmana passada uh, davant del Viva de Mat uh, vareu celebrar l'ascens uh, us han felicitat des de l'Ajuntament? Mm, fa aquesta, aquesta setmana uh, vam rebre algun missatge de, del consistori al i... Regidor d'Esports? no de... un... a través del no, Facebook no vull, la... no vull posar-me un compromís eh, tampoc. no, l'alcaldessa de Rosas la Magda Casamitxana es va enviar un missatge per Facebook felicitant-nos a nosaltres i al cadet uh -huh. Dos setmanes després d'haver d'haver assolit el campionat va, ens va felicitar però sí tenim que dir que la Magda Casamitxana es va felicitar via Facebook no, personalment no via Facebook. En aquests moments, eh, com estan les relacions amb l'Ajuntament, eh, Sergi? Creus que amb l'ascens la cosa pugui millorar o creus que s'ha d'esperar a partir del dia 22 de maig? Jo penso que nosaltres eh, aquí no, no, no entrem o si sigui, nosaltres tenim clar cap a on volem anar no, no, nosaltres doncs, ens dediquem a fer esport a formar els nanos temes polítics no, no, no crec que no toca entrar perquè no, no som polítics i nosaltres, doncs ja t'ho nosaltres volem tenir relació amb tothom bona relació amb tothom mm. i ara mateix, doncs bueno eh, les coses canviaran, no canviaran <coughs> nosaltres ens tenim de dedicar a la nostra, eh, el que sí que demanem és que ens deixin, que ens deixin treballar, que ens deixin fer que la nostra feina i ja estic nosaltres, doncs bueno la jo crec que els polítics han de fer política i nosaltres fer esport ja està. Uh -huh. uh, tornem a la part esportiva de l'equip i és que encara queden tres jornades uh, aquesta setmana us enfronteu al llançar, la propera uh, us desplaceu fins a Torroella i tanqueu la lliga amb les plays a casa uh, ho deia abans uh... De... Ah, perdó, amb les plays a fora ho deia abans en Gabriel eh, per mantenir aquests números, doncs és important mantenir els jugadors en tensió, també aquests tres equips, llençat un rotllo les plays voldran ser el, segons, el segon equip a derrotar-vos, fins ara només ho ha fet el Borrassà suposo que això és un millor, no?, de tot plegat eh, sí, sí, és que realment és que el grup que tinc fa uns anys que entreno és un grup excepcional eh? o sigui, aquest eh, 19 jugadors que hi ha al primer equip Uh, és tot l'any feia fred, vent, vent o, o pluja o, o calor i eren tots entrenant a tope i ara encara més perquè la gent està disfrutant molt d'aquests moments i aquest disfrutar fa que, que encara treballin amb més ganes i com et deia abans no, vull dir, mirarem de Segur que mirem d'anar a guanyar el d'anar a guanyar el Torruella i a les plagues, després doncs ja veurem com anirà. Uh -huh. uh, parlem una mica de la temporada que ve, de la categoria aquesta doncs, nova que es creerà aquí, aquesta segona catalana, uh, una segona catalana on el Rosa s'hi pot trobar doncs, equips de la talla del Banyoles... Uh, no sabem si el Blanes, uh, caçar molts equips uh, amb història, tercera divisió, primera catalana... Uh, com com s'afrontarà tot això? Mm, anem a pams. Primer he de parlar amb Sergi i amb la directiva a veure si, si podem no, ser-hi tots l'any la, que ve. Però, la jo, a part que, sí, la que categoria, diguéssim. Exacte, sí. exacte, exacte. Uh, uh, el que hem de dir ara. O sigui, no veure, la categoria serà fantàstica. Sí, serà una passada diríem jo... que serà la prim... de les primeres regionals la regional més... en, com la que hi havia antigament no? dir? segurament, sí jo ara, havia recordat fa uns anys que havia conçut el primer regional amb el Blanes, el Lloret uh, algun altre equip d'aquests molt bons pel mig però no tant com ara no, tan, no tant com ara ara serà una, una segona catalana <coughs> realment per disfrutar uh -huh. uh, no sé si m'equivoco uh, era la teva primera experiència a la segona regional Uh, sí. si no la vaig errat uh -huh. uh, suposo que positiva no? l'experiència sí. per l'ascens. 100 uh... sí. hi he vist molta diferència de veritat uh, respecte la primera regional uh, però també té coses a favor molta gent que coneixes d'aquí de, de la comarca mm, a més a més clar si les coses surten bé, doncs queda un bon regust però sí, la, primer, la primera vegada que hi era tornaries a repetir? no <laughs> <laughs> prefereixo estar més amunt la veritat Uh, Sergi, uh, comentaves tu quan vau fitxar en Gabriel, buscàu un capità que portés la nau d'aquest Roses. Eh, uh, vau trobar dos, no? Perquè per el futbol base uh, es va incorporar en Ramon Pérez, uh, suposo que inminurable, no, també, uh, perquè el cadet també ha crat campió i la feina que s'està fent en aquest futbol base doncs, uh, és important, no? Home, tinc que ressaltar que les, jo crec que les dues incorporacions, les dues millors incorporacions que ha fet el Rosas en aquests dos últims anys ha sigut en Gabri i en Ramon, evidentment. En Gabri per la seva tasca l'any passat al primer equip, aquest any sense comentaris. I en Ramon, doncs, bueno, evidentment, ha fet un, un treball grandíssim a nivell de futbol base, organització, a part una persona amb la seva experiència, currículum jo pues crec que hem, estem, hem enfocat al vaixell i cap, cap on té ganà o si sigui, hem fet una, una tasca brutal molt bé. O sigui, estem molt contentes a de la directiva i de totes maneres jo crec que aquest any és un any que hem aconseguit moltes coses molts èxits i es, nosaltres esperem que això l'any que ve continuï que el, tant el futbol va ser com el com el primer equip ens torni a donar moltes alegries mm. Parlem una mica de la part econòmica uh, la temporada que ve uh, l'equip uh, segona catalana s'ha de reforçar molt uh, canvia molt un pressupost de segona regional en aquest cas en aquesta nova segona catalana què ens pots dir Sergi? Nosaltres estem treballant per uh, confeccionar uh, pressupost de la temporada que ve i en matèria pues, esportiva, tècnica, pues, això en Gabri serà pues, el que ens digui pues, una mica per on hem d'anar. Però nosaltres la nostra feina és eh, donar-li a en Gabri les, seva, les armes perquè pugui lluitar per, per estar la segona catalana. Amb això ens estàs dient que la temporada que ve tindrem en Gabriel Maragall i Roses? Avui dia, Gabriel Maragall, a data d'avui, és entrenador del Roses i, en principi, no, no, no, no tenim al cap que aquest projecte no sigui liderat per en Gabri. No, no. Ell ha començat aquest projecte, ell té que continuar. I aquest projecte, uh, ja que me'n parles, uh, quin, quin és el seu un màxim al tope d'aquest eh, Roses tu comentaves que per prestigi eh, doncs la segona catalana potser doncs és la categoria que li corresponen el Roses però pensar en un futur amb una primera catalana com de fet ja havia estat el Roses anys enrere. A data d'avui tenim que pensar que estem a segona catalana i tenim que lluitar per, per, per, per aguantar la categoria que és la segona catalana i de moment és a, a, a curt plaç és l'objectiu evidentment ara pensar en, sense, en primera catalana avui dia és una, és una utopia o sigui, jo crec que tenim que treballar el dia a dia i l'objectiu evidentment és eh, mantenir la categoria a, a data d'avui amb els ingressos que el club té i, i, i amb els recursos indirectes que té amb, seu, amb la seva massa social ara mateix pensar en una primera catalana és inviable eh, ja t'dic dic nosaltres treballarem perquè en Gabri tingui les armes per poder mantenir la categoria i jo crec que ara mateix pel, pel, pel, pel, pel, com a club i, i pels seu, pel seus ingressos crec que la segona catalana és la categoria que avui dia el Rosas ha d'estar uh -huh. I d'aquest uh, futbol base per la temporada vinent què, què en podem dir? La... pues pel futbol base pues, mm, estem planificant a temporada que ve eh, tindrem, ho eh, comentarem els equips, com el cadet, que es farà un cadet a primera divisió i una altra segona. Eh, volem fer un, una categoria més de, un equip més a Benjamí, un altra més a Prebenjamí. I, bé, bueno, si volem... O sigui, aquest, aquestes categories de baix, que són la, la, la clau, la base, no? que són els, els nanos quan són petits que comencen a jugar a futbol, comencen a aprendre comencen a fer un grup d'amics pues, comencen a fer el seu, el seu equip i pues, ens interessa pues, bueno, que aquestes categories anar-los formant cap a, cap a dalt i d'aquesta manera pues, anar formant al futbol base les categories de més a dalt pues, a base de jugadors que comencen de, de zero i jo crec que l'any que ve a futbol base dos o tres equips més en, en tindrem quasi segur Mm -hmm. doncs eh, no sé si us ha quedat alguna cosa per afegir eh, si voleu afegir alguna cosa Gabriel, Sergi, teniu els micrófons dels 107 Esports Oberts per afegir-hi el que vulgueu bé, bueno, només agraïments, ja ho he dit abans a la directiva encapçalada per en Sergi eh, el coordinador Ramon que ha sigut un company de viatge fantàstic eh, els jugadors no tinc paraules, ja ho saben ells és a dir el vestidor és un, són un grup que m'emociona i a tu per haver-nos convidat Mol gràcies. Pues, eh, a mi m'agradaria pues, eh, felicitar en, en Gabri, felicitar els jugadors, com ha dit en Gabrielbri, no hi ha paraules. Felicitar tots els, tot els components del nostre futbol base, entrenadors, eh, des de coordinador en Ramon Pérez, eh, Vull agrair als nostres socis simpatitzants als pares dels nostres jugadors, les empreses que han col·laborat, els sponsors que ens han apoyat, en aquest projecte i vull estic enormement agraït perquè jo crec que aquest és un triomf, és un èxit de, de club i jo crec que ho tenim que celebrar tots i esperem que la temporada que ve pues, tinguem moments com, el que, moments com els que hem viscut a, a, a aquest any i sobretot pues, bueno, eh, donar-li a en Gabri molta, molts ànims perquè l'any que ve puguem amb el seu caràcter guanyador pues a, a mantinguem aquesta categoria que serà una categoria molt disputada i molt maca que viurem molts, molts, mol, moltes tardes en el futbol Doncs des d'aquí felicitar a tota la plantilla directiva i també a l'estaf tècnic d'aquesta agrupació esportiva Roses per aquest ascens tan i tan merescut a la segona divisió catalana moltes gràcies per haver-nos acompanyat aquest vespre aquí. A tu, merci. Bona nit.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 107 Música, la millor programació musical les 24 hores del dia. Escolta'ns en directe a través de 107 El Club del Country Bring the and let's have a ball. Un programa que ha fet històric. She's just a mile of Memphis and I'm over.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 a les 9 del vespre. 107 so Música Música al 100% El transportador Cada divendres de 10 a 12 de la nit en la sintonia de la 107 Música i per internet a www107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 Un programa presentat per Rafael Corbí, a 107 Música. A Garriguella trobaràs a la Gina, un somni fet realitat.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 Don jugatres que continuem i continuem a oferir serà han parlat d'aquesta darrera jornada de la segona divisió B com a tercera divisió i per fer-ho tenim una altra costatació telefònica el nostre company que ha optat per prendre el Castell de Fells en Carlos Augusto Ostelo a per Bé, una última jornada a segona B i a tercera, que pel que fa segona B hi ha eh, bastant eh, poca cosa en joc, almenys per la part de baix, no? que tant Sant Buillà com Granet ja han baixat, però per la part alta hi ha un derbi entre l'Hospitalet i Lleida que encara podria donar una darrera plaça de promoció. No? Explica'ns com veus aquesta darrera jornada a la segona B. Com bé comenta, Dani és una darrera jornada bastant descafeinada, finalment, no? Després dels resultats de, de la jornada 37 la que hem viscut aquest darrer cap de setmana. Amb una baixa tot ha de tira-naït, després de la derrota de la gramaneta al Coi el del Coi, per 3 gols a 1, que s'ha llejat el tassens de la grama després de 19 anys consecutius a la segona B, una autèntica llàstima per un històric ja de la categoria de bronze, i a eh, la part alta de la classificació dir que va donar l'alegria al Badalona després de fer triom, molt menascú d'aquesta promoció de 100 s'abonar pel conjunt de Manolo Márquez que la va ratificar després de guanyar el dia. i la llàstima per l'Hospitalet i per que són els dos equips que tenen opcions encara de promocionar és que eh, possibilitats matemàtiques en són poques les que hi ha moltes no? per d'ells perquè han d'esperar que l'Oriola i que l'Alcullà perdin, un dels dos ha de guanyar, s'enfronta en la darrera jornada de l'Hospitalet, el que perdi quedarà fora i el que guanyi ho té bastant magre per classificar-se, perquè repetim han de perdre l'Alcullà i l'Oriola i l'Oriola que juguen contra dos equips que no tenen res en joc a la, a la darrera jornada, en el cas de l'Alcullà, l'Atlético Baleares, i en el cas de l'Oriola, l'Undinyer. Per tant, la lògica convida a pensar que l'Hospitalet jo crec que és que té més opció real, malgrat l'espectacular segona volta de campionat que ha fet, sobretot per la mà de Miguel Álvarez, eh, doncs es quedarà aquesta cinquena posició i fora la, de les posicions de fets, per, de la promoció de fets, per tant Sabadell i Badalona, per mi, serà la representació catalana en el playout de defensa segonar. Eh, Dos coses, el que tu comentaves, eh, Carles, una gran segona volta de la mà de Miguel Alvaret, aquest hospitalet eh, que arri havia arribat està estar inclús en zona de descens, i eh, el descens, eh, el de Sant Buillac, doncs ja, ja fa jornades que es va produir, però que fa molt mal el mal al futbol català també és aquest de la grama, no? I la tropa eh... Yo tenía el coche de Santa Coloma, la semana división B, que el ha blau havia disputat vuit promocions de sense atabonar i deia que ha estat un, un dels equips dominadors, un dels equips capgaventers de la categoria durant any i maig amb l'objectiu de pujar atabonar un objectiu que mai va ser regit no? una llàstima, però està clar els problemes econòmics, problema problemes acaba acaben passant factura i en el cas de la grama té una incidència enorme com sembla que volen tenir també anem a veure en eh, quina mesura en el cas d'un al un altre superhistòric del futbol català i tot espanyol com és el desportiu de Lleida no, anem a què passa finalment amb la Lleida però la cosa tampoc té massa bona pinta pel que va al Sant Mollà home, des de la Mollà ha estat un premi no, pel conlloc del Joan Batista Milà primer, primer cursos de Bonavent tota la seva història jo crec que van pagar la conversió Castellà la novetada en les primeres 15-16 jornades i quan s'han adaptat a la categoria la veritat és que el Sant Bollà tret tot el futbol que té a les seves botes que és molt, perquè s'ha dit que és un equip que ajuda bastant bé a futbol que per a que defensivament segurament li ha faltat aquest punt d'agressivitat que és necessari per a una categoria com aquesta i pel que fa, i per que fa està clar que el catastrós inici de temporada, un inici que ningú ens explicava perquè la plantilla i la qualitat que ha fet aquí no tenia res a veure amb que després passava la llespa, doncs ah, acaben sent un llarg, no? Per l'hospital, per perquè amb la veritat amb, amb 6 punts més que va tenir el Seba Balc a la primera volta, estaria clarament consolidat la promoció i fins i tot i tot i tant pel campionat, no? Perquè això crec que l'hospitaler, sincerament, La segona divisió ve desitjant la millor de la sort, tant a Lleida com a l'Hospitalet, que guany guanyi i, eh, un dels dos i doncs, que Oriola o, Urià, o, Uriola, o Cullà ens ho pegui i puguin, disputar, puguin ser tres dels conjunts catalans que disputin aquesta fase de descens. Pel que fa a la tercera divisió, eh, falta decidir el campió, Llagostera em fa prou molt com el camp de de l'emposta i falta també decidir el lloc dels altres eh, tres classificats per aquesta promoció al poble de Mafomet, eh, Reus i Montanyesa. I per baix, doncs, allà sí que hi haurà bufetades. Quatre equips amb 40 punts, el nou, Vilanova, Balaguer i Palamós per una plaça de recents directa. Sí, sí, una jornada perquè que fa a la zona baixa no t'haurà d'un cardíac, no?, ni, ni el mateix el Fesquich, ho <ríe> t'imagina, un millor d'aquestes característiques, no?, perquè tal com ha la lliga arribar a un quadre plafat a la darrera jornada eh, per decidir un lloc de l'agenda directa, jo porto bastants anys, ja l'estupació esportiva a la tercera divisió i no ho vist mai, és una situació absolutament inèdita, eh, la Nova la Vila Nova Palamós se la juguen, jo crec que mentalment l'equip que arriba més derrotat aquesta darrera jornada és el Masnou, perquè fa tres jornades tenia al seu abast la, la permanència, perquè va, va agafar un bon coixí de punts i, aquell, i en aquest darrer setmana la va deixar escapar incomprensiblement, a la meva opinió, amb una derrota increïble que contra l'Escol ja ha descendit per 3 gols a quatre un partit també d'aquesta. al Masnou, si ja recordes tu perfectament, Dani, que hem de dir del famós panalà de Batnou, no? que tothom recorda, ah, ja. i a Setiu 1 era fa 4 temporades. Ah, ara fa 4 temporades, ha estat a l'imprevés, ara va ser un a 4 a cada seva contra un equip que anava de verd, i que li fa al costat de set, no? Mm -hmm. El Balaguer juga contra el Castelldefels, que és un equip el, el que jo presento, que no, no ens hi juguem res, però bé, bueno, el sortirà a guanyar, i la nova va a Cornellà, un altre equip que no sé juga res a priori i Palamós Val i la Franca que és un altre equip que no s'hi juga res és a dir, amb bona lògica l'equip que té pitjor és el Mas Nou perquè més al el del Reus que està jugant ser segon o ser tercer i no és el mateix ser segon o tercer de cara la promoció que ser igual, mm. per tant jo si hagués d'apostar, ho dic sincerament eh, apostaria pel Mas Nou com a l'equip que, que sentirà primera catalana Eh, tot i que equips com el Vilanova o sobretot el Palamós que porten diverses temporades jugant amb foc i igual especialment el que és el Palamós corre el risc algun dia de gran parça el Palamós ja fa unes quantes campanyes que eh, juga diem, amb els acents de primera catalana Uh, dues coses, uh, Carles, uh, els 4 equips uh, buscaran quedar en quinzena posició perquè doncs, uh, evitaria uh, inclús els descensos compensats però uh, explica'ns una mica com veus aquesta fase d'ascens uh, uh, de la tercera divisió creus que hi ha possibilitats reals que algun dels quatre equips uh, pugui aconseguir l'ascens? Sí, sí. Jo crec que aquí sí, per una raó molt clara, és eh? a dir, potser... Aquest any hi ha gent que dir, no, no han arribat a equips, que practiquen un futbol eh, d'escola, un futbol tècnicament exquisit i tal, no, perquè eh, la muntanya és un equip de futbol directe, el Llagostera al seu camp, doncs tampoc permet massa alegria, és el municipal de Llagostera, no, futbolística, i això que Llagostera té jugadors de enorme qualitat i, i tal, no, però són quatre equips, tremendament competitius. Jo crec que eh, per primer cop en diverses temporades, jo els 4 els veig opcions reals, perquè són d'aquells equips que no paren de treballar, no paren de lluitar i no paren de, de, d estar concentrats en els partits al llarg i ampli dels 90 minuts. És a dir, són 4 equips eh, molt, molt seriosos per la categoria i sobretot molt difícils de guanyar. És una realitat important de cara a les promocions i sobretot són molt competitius fora de casa. I jo sempre que els equips que funcionen bé fora de casa són aquests que de cara el un possible set són importants. Eh, a la meva opinió, Agustera eh, té molts noms per pujar a bé. jo el veig bé i en la Pobla m'ha promet també. Per què? Perquè la Pobla m'ha promet com a filial de l'Astic de Tarragona. Esperem que l'Astic de la Defendència, que aquesta pot ser una altra. Perquè, eh, to, podem, podem estar parlant d'això, després hi va donar pitbaixa i se'n va botar no? Com uh -huh. eh, a fill de la Pobla i a tal qualitat que té, jo que a la Pobla Pafumet ha d'aspirar també a la centres de bona divisió. Bé, muntanyes en un plení, la veritat és que és el que ha fet el conjunt de nou barris. Recorrem, primera temporada de la, la tercera divisió, és històrica del que ha fet. És històric, un conjunt molt, molt Barcelona, Barcelona, la Barri, una barriada barcelonina de nou barris, una barriada també eh, modesta i tal i el Reus, l'Etern, eh, aspirant a l'ascens però que mai n'aconsegueix i a veure si aquesta llarra Castillejo ho poden fer tot, repeteixo jo sóc optimista, perquè són quatre equips que que si deixen la pell a llarg de 90 minuts, això és bàsic amb les promocions. Uh -huh. uh, pel que fa a la dir i també a la Llogostera, no? diríem que haurien de fer valer el factor camp, uh, tu ho comentaves abans, no? el, el municipal de Llogostera doncs, uh, no és un gran que permeti fer grans coses, i el del de, Nou barri és, doncs, uh, tres quarts del mateix. I encara més, no són camps que són atípics per a aquestes promocions, no? perquè són els dos camps bastant petits, seran quan a jornada, eh, estrets, són dos camps que no són massa habituals a les terceres d'altres puntades de l'estat espanyol, i eh, hi ha eh, molt, molts d'altres equips que vagin a jugar allà si s'han tirat incòmodes. Mm. Anem, a ser, anem a ser clars, aleshores han de fer balè a l'estat espanyol, han de tocar, i a més, en tots els casos, però especialment en el cas de la Montañesa, sí. la gent apreta moltíssim, perquè va molta gent a veure un partit sí, que ha de sobreposar-se aquí. També ha de vostè, perquè vostè ha ja de eh, ser amb altres característiques, però el camp de la Montañesa, que no el coneixes, és sí. sí. on la gent ja està a sobre, on eh, no paran d'animar quan l'equip va B a llarg termins de 90 minuts es crea una atmosfera que l'equip local, vol dir-me, l'alporta, doncs, seria a cotangui del minut 90, i la motra, tot això, es tanque a la botanyera, ha aconseguit moltíssims punts d'aquesta casa, entre minuts 80 i 90. Amb això està tot dit, que jo som aquí, quins que no es lluny mai, que no han partit per tu, i a la, la, la mm. casa, doncs no, no els pot permetre aquest motxe. Carles, i ja per acabar, si et sembla, eh, fem una mica de repàs que està en la temporada per al Castelldefels, el teu equip. Doncs no, no eh, estat una temporada que podríem catalogar catalogada correcta perquè s'ha aconseguit l'objectiu principal, que no és altre que mantenir la categoria. El Castelldefels l'any que ve disputarà la seva novena campanya el grup 5è o 3è Particularment crec que potser hi ha hagut més altibaixos dels que ens hauríem d'haver permès perquè l'ambició de pot endurar el Castelldefels ha d'intentar acabar entre els vuit primers no ha pogut ser possible. Diversos factors han conduit això, en alguns moments per, per lesiós, d'altres algunes sancions que mal, però sobretot crec que la irregularitat de l'equip ha tingut molt donada pel seu discret rendiment per a la casa. No? Fel, a casa ha tingut un equip fort, només ha perdut 3 partits tot el curs, però fora de casa no ha funcionat. Aquesta és la realitat. Volem és, utilitzar la justificació que vulguem, però l'equil no ha estat competitiu quan s'ha desplaçat fora de de I a la tercera divisió no postua fora, es penalitza molt. Es penalitza molt perquè no és per fer eh, avançar per molt que aguantin a casa. I per això el Castellapéu s'ha quedat en aquesta posició de mitja taula, sense problemes, sense patir per la mitat de fil, ni tant sóc les compensacions, però tampoc sense aspirar a, a totes més altes, que jo crec sincerament que podria haver estat a la gata amb el que es portaria Castellapéu, perquè si t'hi fixa el Dani, o el Castellreu, ara guanyen només 3 partits a eh, fora, però fixa els partits, a Europa, Espanyol, Grigol, allà amb això està entendit, no? sobre la possibilitat real que tenia amb les que ja es prové. Satisfit en el sentit de que, en té la categoria, que és l'objectiu, donar-se un model com el fet, la reconsolidació, una altra cop a la tercera, després del decent la de 2007-2008. I, I bé, ja s'ha de treballar, s'ha en aquesta època futbolística de la crisi de retallada, no? Mm -hmm. I ja per, sí, ja per anar tancant, puny apart, doncs dos aspirants, uh, Playoffs, que jo que eren uh, Espanyol B, que finalment s'ha quedat doncs, a les portes, i també uh, Terrassa, temporades molt i molt discretes, no? Sí, sí sobretot, en, en el cap de l'Espanyol B crec que... Bé, jo parlava precisament amb el Joan Rabó, Ferran Matreja, és bon amic eh, meu en aquest cas de la Unió Esportiva que va fer mm -hmm. ja, el que va ser treballant durant les temporades eh, crec que la, les circumstàncies del primer equip han acabat d'afectar massa a l'Espanyol B perquè jugadors que eren clau en l'estructura de l'Espanya d'aquesta temporada pràcticament no han jugat amb el Figuei Alba han estat totes les temporades, primer per l'aglació en sobretot del conjunt de Mauricio Pochettino i això ha marcat massa la trajectòria d'un conjunt precisament a toman en Ferran Manreda i després al canviar tècnic, després de la destitució de Toni Bumira, quan ha practicat per ser el millor futbol. No? Jo li he comentat al Ferran ahir que en més eh, igual la paixosa havia d'acabar aplicant a la promoció, perquè aquesta és la línia que, que formava molt, no? sí. quan ha estat un fer 5 partits de forma consecutiva. Està clar que és un fracàs, no quedant tots per un filial, però també crec que ha estat una la massa complicada per poder treballar amb regularitat i que això s'acaba apagant, eh, digui o me digui l'equip, Espanyol, Barça, Madrid, Milano o me digui. I en el cas de Terrassa, no va, Terrassa ha vingut també un moment de fer reciclatge no? com entitat, de passat ser un equip que apuntava a la segona A, baixava a segona B tercera, però el grup de treball que ha de comandar el Terrassa doncs, està buscant la manera, manera que la gent i que, que vagin a Terrassa s'adaptin doncs, a aquestes noves circumstàncies però aquesta gràcia s'ho pot matar davantius doncs, perquè el conjunt d'aquesta temporada ens hem de ganyar per plantilla, per jovedors, per, per l'estat i per tot el Terrassa era doncs, el principal favorit i la realitat és que no que no esperava. Sí, per tant, eh, una cosa es notarà als 4 i mesos, que lloc, és acabar eh, la temporada, que potser el tercer és el que aposta al costat una mica l'elma. No? Per tant, jo m'imagino que s'haurà 3 notes del que passarà a la temporada per no eh, caure les mateixes, mateixes arrabes de cada temporada vinent, eh, no? per dir que també per mi l'on jo no, si ho permets hi ha dos anys més que per mi tampoc han expectativa, que són un al Cornellà, tot i que sempre s'ha agradat allà a, a les portes, i un altre que per aquí és un de maturada, dels frecassums entre cometes, ni el fet d'anar a la Pampurada, perquè és un dels precipitats i més després d'haver acabat amb els 4 tingués empatat i realitament eh, que el conci també en el no ha acabat que funciona, que de funcionar el documental controlada. Mm -hmm. Doncs amb aquesta punt, eh, posant punt i final, eh, Carlos de Futos, company, de eh, ha estat un plaer parlar aquesta estona amb tu, fer aquest repàs doncs, en aquesta darrera jornada que sobretot eh, a la tercera divisió serà d'infart i desitjar el millor per tots, eh, Masnou, Vilanova, Palamós en aquesta darrera jornada i també, sobretot, a Llagostera, a poble de Manfomet, Reus i Muntanyasa de Cades a aquesta fase d'ascens també a Sabadell i Badalona i esperem que Lleida i l'Hospitalet també puguin accedir i que pugui haver-hi un pla. Tant de bòtica aquí, mm. força, força, força, força. no?, com diu aquell la de salida táctica, ¿no? La estaban haciendo la muchísima respecto a la promoción de alguna yo creo que van a ser tiquetes en esta temporada y sobre todo esperan que s'ha compensat de moment els defensos compensats de 2ª la 3ª i es paga el 4ª per la cua i 5 per la cua de la tercera Divisió es vegin abocats a la nova ª Catalana. S'ha sí. d'acord a la categoria per ser un factor interpassionant de l'an vinent. Ah, efectivament. Doncs, eh, Carlos Furtos, veritat, moltíssimes gràcies per atendre'ns i serà fins a propera, company. Sí. Moltes gràcies, Dani. Moltes gràcies. I nosaltres, que parlant amb el nostre company, el cap de premsa del Castellafels, Carlos de Frutos, arribem al punt horari de les 9 del vespre. Anem a fer una petita pausa i tornem. Tot seguit parlant ja del partit que disputava el Girona el passat eh, dijous davant del Xerès. Una victòria 4-2, dos gols de Ranco d'Spotovic, que ja arribava als 18, també Uh, un golaç de Chechu i un gol també de molt vella factura d'Albert d'Orca. Per tant, anem a fer una petita pausa per la publicitat i tornem tot seguit per l'anjat d'aquest Girona.